Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala lah. wa man yudlil fala lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fainna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadih-hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Thumma amma ba'd Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Di dalam majlis yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini nah, Kita melanjutkan insya'Allah ta'ala Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang syafa'ah Iaitu syafa'at Yang semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Taala berfirman di dalam Al Quran, "Kulli Allahi syafaatu jami'an." Katakanlah Wahai Muhammad Sallallahu Sallam bahwa syafaat itu adalah milik Allah seluruhnya. Nam, sehingga ketika kita mengharapkan syafaat dari makhluk sebagian dari makhluk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala seperti syafaat para malaikah syafaat kepada Nabi dan Rasul dan syafaat orang-orang yang beriman maka ketahuilah bahwa syafaat itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk menyalurkan syafaat itu yang bersumber darinya Jalla wa ala. maka kita mengharapkan syafaat tersebut. Naam. Sehingga syafaat itu harapan kita adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun melalui hamba-hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan padanya, maka mereka adalah wasilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan syafaat mereka naam, oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau diberi syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala naam, syafaat yang khusus ya untuk beliau dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya naam demikian pula syafaat yang umum yang dimiliki oleh beliau dan dimiliki oleh para nabi-nabi yang lainnya. Di antara syafaat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul 'uzmah yang dikenal dengan syafa'ah al-'uzmah, syafaat agung yaitu ketika perkumpulan-perkumpulan di mahsyar di يوم القيامة. Naam, yang manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat mahsyar sampai mereka menunggu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya 50.000 tahun mereka menunggu dalam keadaan matahari semil dari kepala-kepala kepala mereka Naam 50.000 tahun barakallahu fikum yang satu harinya adalah seperti seribu tahun. Satu harinya di يوم القيامه di dunia sama dengan seribu tahun. Ya, al fasanati mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehari di يوم القيامه itu di sisi Allah seperti seribu tahun di dunia. Maka di يوم القيامه di mahsyar Manusia itu menunggu sampai lima puluh ribu tahun ya, Maka sebagian tenggelam dengan keringatnya nah, Ada yang sampai di pundaknya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang tidak tersentuh sama sekali Oleh keringatnya dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu manusia datang kepada para nabi untuk minta syafaat Disegerakan segerakan hisap. Namun seluruh nabi berudur. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salatul salam juga beliau berudur dan beliau mengatakan bahawa sesungguhnya seluruh nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Taala dan mereka telah memintanya dan pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki doa yang beliau simpan sebagai syafaat untuk umatnya di yawmul qiyamah. Nah, itulah hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan imam muslim, yang dinukilkan oleh as-syiq di sini, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ia yani, nabi kita s.a.w. mengatakan, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li umati yawmul qiyamah. Fahiyya na'ilatun insya'Allah insya'Allah. Man min yushriku billahi Sesungguhnya aku menyimpan doaku untuk di hari kiamat sebagai syafaat terhadap umatku. Dan syafaat itu akan diraih oleh orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dari umat Islam. Artinya orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma dan itulah yang Allah taala maksudkan dalam firman-Nya dalam surah At-Tawbah ayyaba'atha rabbuka maqaman mahmuda yaitu Allah akan mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang terpuji maqaman mahmuda adalah di syafaatul uzma di يوم القيامه maka manusia seluruhnya baik dari kaum Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya Semuanya datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha. Maka syafaat ini adalah memang untukku yang Allah Taala khususkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud di bawah ars Lalu Allah Taala memerintahkan beliau irfa' rasaka Wsal tuga, wshf wshf tushf. Nam, angkatlah kalaumu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mintalah engkau akan diberikan dan berilah syafaat maka Allah Taala akan mewujudkan syafaat itu. Nam, barakahlo fikom maka setelah manusia di mahsyar itu menunggu berdiri seluruhnya 50 ribu tahun barulah setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala Menyegerakan hisab dengan melalui syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma dan syafaat ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Nam, kemudian juga kita telah menjelaskan bahawa syafaat itu akan diwujudkan oleh Allah Taala dengan dua syarat, yaitu syarat al idin. Mandalah di syafa'ain yang dahulu ilah bi Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali setelah mendapatkan perizinan Nam, kemudian juga syarat yang kedua adalah yerda. Sebagaimana Allah Taala berfirman: Wa kamil malaikin fi s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- Ya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka izin yang dimaksud adalah barakallahu adalah izin kepada orang yang menyalurkan syafaat itu. Mesti mendapatkan izin dari Allah taala baik dari para malaikat atau para nabi atau para syuhada, kaum mukminin, as-shalihin. Naam. Barakallahu dan juga anak-anak dari kaum muslimin semua itu syafaat mereka bisa mendapatkan dan menyalurkan kepada siapa yang dikehendakinya, ya itu setelah mendapatkan izin dari Allah Taala. Yang kedua, dan ini adalah ikraman lahum, ya sebagai penghormatan dan pemuliaan Allah kepada mereka yang memiliki syafaat tersebut. Kemudian yang kedua syarat ridho, yaitu ridho kepada al mashfuur. Jadi perizinan terkait kepada ash-shafiq yang memberi dan menyalurkan syafaat itu keridhaan Allah terkait kepada yang masfu' yang diberi syafaat ya kepada siapa syafaat itu disalurkan mesti Allah ridha dan keridhaan Allah ini yaitu kepada orang-orang yang bertauhid yaitu mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik na'am walaupun syirkun asgar, dan dia mati di atas kesyirikan tersebut Nah, ini juga bahayanya syirik barakallahu walaupun syirik asgar ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bahwa dia tidak mendapatkan pengampunan dalam arti dia tidak akan dibebaskan dari mizan. Ya, dari timbangan kejelekan. Syirik kecil itu akan diletakkan di atas mizan as-sayyi'at, timbangan kejelekan seseorang. Juga yang kedua yang berbahaya adalah Orang yang melakukan syirik walaupun syirik kecil dia mati di atasnya. Belum bertobat kepada Allah. Dia tidak mendapatkan syafaat Nabi kita. Sallallahu alaihi wa alihi wa Naam. Walaupun dia masih dalam lingkup muslim. Naam. Maka ini ma'asyirul ikhwa akhwat akhawat rahimanu wa rahimakumullah. Menunjukkan pada kita bahayanya perbuatan syirkum billah. Naam. Hendahlah kita mengetahui hal ini dan mempelajarinya secara detail, bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, na'am, terkait dengan perbuatan syirik kepada Allah dan jenis-jenisnya. Baik yang kita ucapkan, yang kita amalkan, atau yang lebih-lebih kita yakini dalam kalbu kita. Salah satunya apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah terkait dengan meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia mengharapkan apa uh, syafaatnya barakalafikum maka ini tidak disyariatkan ya enam tetapi meminta syafaat itu pertolongan kepada orang yang masih hidup ya ada pun yang sudah meninggal dunia Maka mereka itu yang membutuhkan ya, doa kita, syafaat kita yang masih hidup. Naam. Barakalawakum. Maka para sahabat tidaklah mereka berdoa kepada melalui Nabi kita s.a.w. sepeninggal beliau. Tetapi mereka meminta syafaat kepada Rasulullah s.a.w. Ya, ketika di masa hidup beliau s.a.w. Naam maka demikian barakallahu fikum sehingga ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa ya beribadah melalui orang-orang yang telah meninggal dunia meminta pertolongan syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Naam, adapun yang masih hidup maka dalam syariatul Islam berdasarkan Dalil yang sahih, maka itu dibolehkan. Nah, oleh karena itu, pada pertanyaan yang berikutnya yaitu, Apakah kita bisa meminta syafaat kepada orang yang hidup? Maka dijawab oleh asyik, Jamil Zainu rahimahullah, Natlubu syafaata minal ahya fi umuri dunia. Boleh kita meminta syafaat kepada orang yang masih hidup dalam urusan-urusan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha." Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, maka baginya pahala. Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang buruk, pertolongan yang jelek, maka baginya dosa. Nah, di sini dalil bahosanya, ya meminta syafaat pada orang yang masih hidup, meminta tolong kepadanya, itu perkara yang boleh barakah lopikom dan menolongnya, ya memberikan pertolongan itu mendapatkan pahala, ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda isfa'u tu jaru. berilah syafaat. Pertolongan, yakni kepada saudaramu, tu'jaru, maka kalian akan diberi pahala. Ya, na'am. Maka memberi syafaat, ya, memudahkan saudara kita, urusannya di dunia ini, membantunya, menolongnya, itu mendapatkan pahala. Ya, tetapi, menolong dengan, melakukan, uh, sogo menyogok bagi orang-orang yang telah digaji, maka itu neraka. Nah, bukan pahala. Orang-orang ya? yang telah digaji sebagai pegawai, sebagai pekerja, di dalam jam pekerjaannya, dalam uh, syarat yang dia telah menyepakati syarat itu, dalam pekerjaannya, maka dia tidak boleh mengambil suapan. Ya? Sogok menyogok. Di dalamnya, walaupun dia diberi, barakalofikum, hendaklah dia menolak dan menasihati orang yang memberi bahwa itu adalah sogo menyogoh kalau di pemerintah kita disebut uh, gratifikasi ya nam jangankan hukum Islam hukum undang-undang yang ditetapkan manusia subhanallah itu buruk ya apa melarang melarang hal demikian karena itu akan merusak sistem ya yang nanti orang tidak mau bekerja tidak mahu menjalankan amanah dan tugasnya yang dia telah digaji. Melainkan dia harus mendapat tambahan. Ya, mendapat suapan. Maka itu bukan syafaat yang hasanah. Ya, itu bukan syafaat hasanah. Tapi itu syafaatan sayyi'ah. Ya, yang Allah sebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan. Yaitu dalam surah suratun nisa ayat ke-85. Maka ini sebagai tembi dan tahdir. Peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Yang bekerja, ya memiliki syarat di dalamnya, memiliki syarat di dalamnya barkalofikum, maka tidak boleh dia mengambil suapan, ya tidak boleh dia mengambil suapan, ya yang menyogok dan yang disogok, roshiy wal murtasi kila huma finnar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyogok dan yang disogok, keduanya di dalam api neraka. Fanaasalullah sallamatul afiyah barakalofikom di tengah-tengah kita umat Islam ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Sudah mendara daging. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, wahum koliilun dan mereka itu sedikit. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah taala dengan ilmu yang dia pahami yang ilmu dia yang dia amalkan Dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Nah, maka dia akan meninggalkannya Karena itu adalah ancamannya mu'ad bin nar Dan itu dosa besar Ya, Dosa besar itu ada ancaman khusus dengan neraka Ya, Maka rasyi wal murtashi Kata Rasulullah SAW huma Keduanya di dalam api neraka Naam. Jadi semua para petugas, para pegawai Di dalam jam pekerjaannya Dalam syarat yang terdapat Dalam pekerjaannya itu Dari awal dia masuk Dan dia sepakati Maka tidak boleh dia memungut Ya pemberian apapun Naam. Saya contohkan antum di Saudi Arabia Yang saya dapati langsung Di musim haji itu ada Uh, namanya haji apa namanya haji tamad itu diantara kewajiban-kewajiban haji adalah hadiyu, hadiyu bukan dam kalau orang Indonesia mengenamakannya dam padahal dam itu kalau melanggar ya meninggalkan kewajiban haji maka didenda dam artinya denda menyembeli satu hewan satu kambing tapi kalau hadiyu ya yang Allah sebut dalam Al-Quran wal hadiyah ma'kufan an yablugamahillah itu salah satu kewajiban dari kewajiban haji tamattu' ya dan haji kiran barakahlofikum maka uh, di Saudiya itu di tempat-tempat penyembelihan ya banyak petugas yang dia sudah digaji untuk hal itu jadi dia kerja menyembeli hewan-hewan yang sudah ya yang apa di diperintahkan oleh perusahaannya ya bagi jemaah haji yang berhaji dia sudah digaji. Nah itu ditulis ya. Sebagiannya ditulis bahwa tidak boleh memungut pemberian apapun. Ya. Ditulis besar-besar. Tidak boleh para pegawai menerima pemberian apapun. Kita saksikan awam ya orang-orang Bangladesh, orang-orang ya ee uh, Habasyah dan yang lain-lainnya Ya orang-orang Indonesia Itu kalau mau diberi Ya setelah Hewannya sudah Apa namanya Sembeli enam Itu ketika dia diberi Ya Nengok kiri nengok kanan Jangan sampai di, dilihat Sama tuannya, Ya kalau tidak langsung diambil uang itu dimasukkan ke kantongnya. Nam, barakalofikum hal yang seperti itu haram dan termasuk ya uh, apa sogo menyogoh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah punya perjanjian dengan uh, lembaga tersebut untuk bekerja di situ dan diberi gaji pekerjaan dengan pekerjaannya itu, digaji per bulan. Ya, barakalofikum kecuali kalau memang kesepakatannya gajinya adalah gaji apa uh, per hari ya, sama sama. Nah walaupun gaji per hari dalam masa kerjanya itu jam kerjanya tidak boleh dia memungut apapun. Nah itulah Islam ya kenapa karena kalau itu dibuka maka orang tidak akan amanah dalam bekerja. Ya, dia akan malas-malas kecuali kalau orang itu memberi baru dia rajin. Padahal sudah tugas dia. Ya, seperti di kantor-kantor yang kita saksikan ya kita kesulitan barakallahu fikum datang ke lurah, datang ke camat, datang ke bahkan ya ke berbagai instansi untuk mengurus dan itu hak kita sebagai masyarakat ya kita punya hak untuk di apa? dilayani. Tapi kita tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Kenapa? Karena terkadang karena sudah menjadi kebiasaan harus ada sogo menyogok, ya. Harus ada amplop, harus ada penembaknya, baru bisa berjalan lancar. Nah, urusan paspor, urusan apa semuanya, ya, itu sudah menjadi mendarah daging dan kebiasaan yang telah di lapisan masyarakat, ya. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan yang terjatuh di dalamnya kaum muslimun barakalafikum. Itu bukan tolong menolong dalam kebaikan, bukan syafaat yang baik tapi itu tolong menolong dalam kejelekan, syafaat yang buruk yang jelek, yang mendapatkan dosa darinya. Fahimtum? Naam. Oleh karena itu pemerintah kita alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, ya, melarang hal itu dan menamakannya dengan apa? gratifikasi. Ya, itu haram. Naam. Barakallahu dan itu sangat tepat dengan syariatul Islam. Taib. Kemudian, khwani fidina azza kumullah wal khwati filah. Maka syafaat kepada orang yang masih hidup itu perkara yang dibolehkan, ya. Akan tetapi meminta kepada yang sudah meninggal dunia, barakah lopikom maka itu diharamkan dan merupakan syirkum bila. Namp. Ya. Kapan kita meminta syafaat? Syafaat itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk para malaikat, ya, kepada para nabi. Nahm, dia umul kiamah, ya. Kita meminta syafaat itu kepada Nabi kita saw. Ya, dia umul kiamah. Allah subhanahu wataala memberi syafaat itu kepada para syuhada, kepada para syuhada untuk menyalurkan syafaat itu kepada 70 dari keluarganya atau 70 sekian. Ya, semua telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wataala. Nahm, barakalawfi kum dan doa kita. Doa kaum mukminin terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia itu adalah syafaat kita yang masih hidup kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya, itu yang benar, bukan sebaliknya. Ya, bukan kita yang meminta kepada penduduk kubur untuk berdoa kepadanya. Ya, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Tapi kita yang masih hidup yang mendoakan dia. Nah, makanya dalam ayat Al Quran jelas Allahumma qurrilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahiyayiminhu wal amwat. Ya, kita berdoa kepada Allah Taala beri pengampunan kepada orang-orang yang beriman yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Namp, kita doakan mereka. Ya, tidak ada dalam Al Quran orang-orang yang apa, yang Hidup itu meminta doa kepada orang yang sudah meninggal Agar orang yang meninggal itu Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dia sudah meninggal dunia Nah Maka barakallahu fikum Hati-hati dalam Permasalahan ini Ya Banyak kaum muslimun Yang terjatuh di dalam hal ini Mereka meminta syafaat berdoa kepada Ya Penghuni-penghuni kubur yang telah meninggal dunia Dengan alasan bahawa mereka itu Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa mereka lebih dikabulkan maka perhatikan ya di dalam ayat Al-Quran di awal surah Az-Zumar dan juga dalam surah Yunus ya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal itu ya waladina waladina takhudu min dunhi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi Zulfah ya Wya'buduna min dunillahi mala yadurhum mala yinfauhum wyaquluna haulai syufauun 'inda Allah. Nam, maka Allah memfonis perbuatan itu kesirikan, perbuatan syirik, yaitu orang-orang yang mengambil tandingan berdoa kepadanya dari wali-wali yang sudah meninggal dunia, ya, dan itu dihukumi oleh Allah Taala adalah perbuatan syirik. Nam, tapi alasan, walaupun alasan mereka itu mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya yuqarribuna ila allahi zulfah ya walaupun alasan mereka itu adalah orang-orang itu yang akan memberi syafaat nanti di يوم القيامه syufa'auna inda Allah tetap Allah katakan itu wa ya'buduna min dunillah ya walladheena ta'khudhu min dunihhi adalah bentuk peribadatan bentuk kesyirikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah Yaitu apa? Melalui wali-wali yang sudah meninggal dunia tadi. Dengan dua alasan bahawa itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Lebih dekat lagi. Yang kedua dengan alasan bahwa mereka ini akan memberi syafaat nanti di umul kiamah. Ya? Maka dua ayat ini Allah Ta'ala vonis bahwa itu perbuatan syirik kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian barakalafikum. Kemudian... Soal yang berikutnya, ma'asyiral ikhwan Rahimani wa rahimakumullah. Hal nubaligu wa nazidu fi madhil Rasul sallallahu sallam? Apakah kita berlebih-lebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini kita perhatikan. Subhanallah di zaman sekarang ya aneh ya, ada orang-orang banyak dari golongan-golongan kelompok yang memuji guru-gurunya ya. Orang-orang yang dikultuskan dari pimpinan-pimpinannya melebihi pujiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi pujiannya daripada pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, naudzubillah, ya. Padahal memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang berlebihan itu pun diharamkan, dilarang, ya. Maka beliau menjawab rahimahullah wa la nubalighu wala nazidu fi madhihi sallallahu alaihi Kita tidak berlebih-lebihan dan menambah ya, dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada ah uh, gulu yakni melebihi daripada batasnya yaitu berlebih-lebihan. Naam yang sampai kepada uh, mengkultuskan beliau alaihi salatu wassalam seperti kaum Nasarah mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam. Ya, na'am. Kaum syiah, Rafidah. ya, kaum syiah ini mengkultuskan pimpinannya Khumaini dan yang semisalnya, itu melebihi para nabi. Bahkan, ya, mengkultuskannya sebagaimana yang apa, pada tingkat ketuhanan. Ya, sampai beribadah dan menyembahnya Wali waliadzubillah. Na'am. Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, "Kul in nama anabashar mitlukum yuhailiyah an nama ilahukum ilahu wahid." Katakan Wahai Muhammad, hanyalah aku adalah bashar. Bashar itu manusia biasa. Mitlukum nah, dikuatkan lagi dengan kata, lafadz mitlukum, manusia biasa seperti kalian. Yuhailiyah bedanya aku diberi wahyu. In nama ilahukum ilahu wahid. Hanyalah sesembahan kalian adalah satu. Berarti di sini Rasulullah menetapkan dirinya sendiri bahwa beliau beribadah kepada Allah Taala yang Maha Tunggal. Maka kalian juga demikian wahai manusia seluruhnya. Ya, maka jangan mengkultuskan beliau, jangan melebih, memuji beliau dengan pujian yang berlebihan. Ya, dan ini berulang-ulang. Barakalafikum kita sampaikan dari riwayat yang sahih. Seseorang yang memuji Rasulullah SAW dengan ucapannya anta Sayyidun nas anta ibnu Sayidun nas ibnu Khair dan seterusnya engkau adalah pimpinannya manusia engkau adalah anak pimpinannya manusia engkau adalah anak yang baik dan seterusnya ya, iaitu puji-pujian yang berbahaya ya yang mengandung gulu maka Rasulullah SAW marah ya dan melarang ya sahabat tersebut Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma 'abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya rahimahullah Rasulullah SAW bersabda la tatruni jangan kalian berlebih-lebihan aku Ya, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Ya, melebihi batasnya sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibni Maryam. Alayhi salam. Fa innama ana abdun. Maka hanyalah aku adalah seorang hamba. Hamba Allah. Hamba yang wajib untuk beribadah. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kulu, maka katakanlah aku adalah abdullah wa rasuluhu. Hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ikhwanifidina fillah azzakumullah, maka barakallahu fikum kita memuliakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya, kita mengagungkan beliau namun tidak melebihi batas. Ya, beliau sebagai uh, manusia biasa yang wajib bertauhid, beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Nah, maka memuji berlebihan ini wasila min wasa'il asyirqiyah. As Adalah wasila-wasila yang mengantarkan pada kesyirikan. Ya, awalnya yaitu puji-pujian. Ya, mengenang, memuji, kemudian ujung-ujungnya nanti beribadah kepadanya. Dan itu awal kesyirikan yang terjadi. Demikian barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam riwayat sahih ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Terkait dengan kesyirikan yang pertama dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, bagaimana mereka ya mengenang tokoh-tokohnya orang-orang soleh, Wadan, Suwahan, Ya'qut, Ya'uk, Wanasur. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik, ya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kaumnya ketika mereka meninggal dunia itu hendak mengingat jasa-jasanya, ya, maka dibuatkanlah Uh, lukisannya, ya, lalu dibuatkan patung-patungnya, lalu setelah itu disembah. Ya, diibadahi na'udzubillah, maka itu kesirikan yang pertama. Ya, kesirikan yang pertama yang terjadi, sebelum ya, adanya dosa syirik. Barakallahu hikm, yaitu di uh, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ulama mengatakan, bahawa sebab Allah Ta'ala mengutus, Beliau sebagai Rasul yang pertama. Karena dalam rangka memberantas kesyirikan itu. Ya, Ternyata Allah takdirkan kesyirikan yang terakhir di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini dan ilayu milqiyamah. yaitu kesyirikan itu muncul kembali melalui patung-patung lima orang soleh itu tadi yang terdampar di pesisir pantai Jeddah. Lalu datanglah seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhay ya mengambil kembali dan menghidupkannya dan menyeru kaumnya untuk menyembahnya beribadah dengannya terjadilah kesirikan kembali di jaziratul arab ya sampai menyebar kesirikan itu kemudian diutuslah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sebabnya yaitu memberantas kesirikan tersebut nah jadi kalau kita melihat sebab pengutusan para rasul itu adalah karena perwujudan tohid memberantas kesyirikan. Ya, itu inti tujuan utama dari dakwah. Nah, sekarang banyak dari para duat tidak pusing. Ya, yang penting uh, bersatu bersatu walaupun ya orang-orang yang bersatu dengannya ahlu syirik melakukan kesyirikan. Ya, seperti Syiah misalnya. Ya, Syiah ahlu syirik. Nah, na ya sampai mempertuhankan Ali bin Abi Thalib ya Syiah di zaman kita Syiah Nusairi ya yang uh, terkenal yang menjadi keyakinan dari apa presiden Syria Bashar Assad dan sebelumnya dari ayahnya ya Hafiz Al Assad itu memiliki keyakinan Nusairi yaitu naudzubillah ya dijadikan sebagai tuhan Ya, kepemimpinan itu dipertuhankan barakahlofikum sehingga kadang-kadang mereka merubah syahadat. Seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ilaha wa anna fulan -fulan rasul. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Muslim Ya, seorang Muslim disuruh bersyahadat. Ya, seorang Mau ya sampai sekarang kaum Syiah demikian, ya dengan imam, kepemimpinan 12 imam yang mereka yakini, enam dan ini menyerupai daripada yang menyerupainya ya, kelompok yang disebut dengan Islam Jemaah, ya 12 imam, enam barakalafikum, ya fa allah salamul afiak, ini menunjukkan apa kejahilannya banyak dari kaum muslimin bahkan para dai dai yang berdakwah yang penting menyeru penyatuan Islam penyatuan Islam berjihad padahal jihadnya dibangun di atas perbuatan-perbuatan kesyirikan keyakinan-keyakinan syirik ya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menolong tidak akan mungkin barakallahu fikum tidak akan mungkin pertolongan Allah taala akan terwujudkan jika di situ mengandung kesyirikan Nah, ya, kepemimpinan dan kekhalaifaan itu akan tegak di atas Tohid dan ada musyrik. Itu Allah sebutkan dalam Al Quran di akhir dari Surah uh, An Nur, ya, enam, apa? لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكننا لهم دينهم الذي ارتدوا لهم ولا يبدلناهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون kenapa Allah Taala uh, apa mengangkat kepemimpinan itu khilafah itu orang-orang sebelum kalian ya karena tauhid karena tauhid sehingga dengan itu keamanan Kedamaian Diwujudkan oleh Allah Subhanahu SWT Ya Karena sebab itu Jadi di awal Karena Tauhid Di akhirnya Allah semakin menekankan nali la La'yushiriku Nabi Syai'an Karena mereka memberikan ibadat Tuhan Hanya kepada aku Dan tidak membuat kesyirikan Itu sebab berdirinya khilafah Ya Berdirinya khilafah Islamiyah Berbeda di zaman sekarang Nah banyaknya kelompok-kelompok Yang menyeru kepada khilafah-khilafah khilafah namun mereka tidak peduli dengan perkara tauhid tidak memiliki perhatian dalam perkara tauhid syirik ya dan juga tidak punya perhatian terhadap sunnah. sehingga mereka meremehkan perkara-perkara bidah. Naam. Maka itu tidak mungkin ma'asyiral ikhwa karena bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwani fiddin khawatifillahi rahimani warhimakumullah. Pertanyaan yang selanjutnya Man huwa awwalul makhlukat Nah, jadi Pembahasan tentang syafa'ah Setelah selesai barakalofikum Kemudian Beliau masuk kepada soal yang berikutnya Man huwa awwalul makhlukat Sudah waktu isya? Sudah? Belum? Nah, masih berapa menit? Dua, tiga menit Man huwa awalul makhlukat. Siapakah atau uh, apakah awal makhluk yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi uh, makhluk itu adalah dicipta ya. Selain dari makhluk adalah akhluk khalik, Allah ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sang khalik. Selain daripada Allah itu disebut alam. Al-alam. Ma siwa Allahi fahuwa al-alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Muhammad bin Abdullah Habib rahimahullah. Ya, bahwa selain daripada Allah itu adalah alam. Alam itu makhluk. Ya. Makhluk yang pertama kali dicipta apa? Maka berselisih para ulama. Beliau mengatakan awwalul makhluqat minal bashar Adam wa minal ashyah al-Arsy, thumma al-Qalam. Ala, qala Allah Ta'ala idz qala rabbukalil malaikati inni khaliqun basyaram min -tin. Dalam surah Sad ayat 76. Jadi awal makhluk dari manusia tentunya ada Malahisalamm, ya. Tapi dari seluruh makhluk maka awal yang pertama dicipta oleh Allah adalah arsh, arsh Allah yakni singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala, arsh yang Allah sebut di tujuh tempat dalam Al Quran. Kemudian yang kedua adalah al qalam yaitu pena, pena yang uh, menulis seluruh takdir kejadian takdir. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertulis seluruh takdir. Yang menulis adalah pena yang Allah perintahkan. Ya, kepada kolam itu uktub. Ya. Mahwa kain ila yaumil qiyamah. Maka itu makhluk yang kedua. Naam, sebagian ulama berpendapat bahawa makhluk yang pertama adalah al kolam Seperti pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, karena beliau berdalilkan dengan hadis, dohir dari hadis Kata Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, Inna awalamahalak Allah al kalam. Ya ini dalam riwayat Abu Daud, Termidi dan yang lainnya dihasankan ya, oleh Imam Al Albani rahimahullah. Bahwa awal yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah al kalam. Nam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahawa makhluk yang pertama dicipta pena, baru yang kedua arus. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, yang pertama adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena di dalam salah satu hadis yang sahih Bahawa ya, ketika Allah taala memerintahkan pulpen itu untuk menulis seluruh takdir disebutkan Allah taala wa huwa ala, ala arsyhi. Ya, Allah taala telah ya berada di atas arsy Ya, berarti ars sudah dicipta. Baru setelah itu Allah perintahkan pulpen, Allah ciptakan pulpen dan Allah perintahkan untuk menulis seluruh takdir. Naam. Dan ini yang di apa berpendapat dengannya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam jawaban beliau tersebut. Ya, dalam menjawab pertanyaan ini. Naam. Kemudian beliau mengatakan, ya hadis yang menyebutkan bahwa awal yang Allah ciptakan cahaya, cahaya Nabi itu hadis palsu modu, hadis yang makdum, hadis yang dusta. Ah ini, ini banyak yang meyakini begini. Awalul makhulak nur nabiika, ya Jabir. Awal yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabimu, wahai Jabir. Sehingga banyak kaum Muslimun meyakini bahwa Alam ini tercipta karena cahaya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Maka ini hadis palsu, hadis dusta. Bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah, menyelisihi Azhar, riwayat-riwayat para sahabat, menyelisihi akal yang sehat. Ini pernyataan beliau, Rahimahullah. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi akal ya, yang sehat. Naam. Barakalawikum sehingga dengan keyakinan ini ya mereka apa oh, meyakini bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat ketuhanan ya sifat ketuhanan sehingga akhirnya terjadi lagi kesirikan ya dengan memakai hadis-hadis yang palsu seperti ini enam Imam al Suyuti mengatakan hadis ini tidak ada sanatnya. Imam Al-Albani mengatakan batil. Imam Al-Gumari mengatakan palsu. Para ahli hadis, ya. Wa man qala innallaha khalaqal asya'a min nuri, barang siapa yang berkata bahwa Allah menciptakan segala makhluk adalah dari cahaya Rasul, dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia kadzdzabahul al Qur'an. Al-Qur'an telah mendustakan dia yang telah disebutkan oleh Allah taala bahawa Allah Taala menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan syaitan dari api. Ya, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak cucu Adam. Ya, manusia dicipta dari mana? Dari tanah, bukan dari cahaya. Ya, syaitan dari api, manusia dari tanah. Maka siapa yang mengatakan Rasulullah dicipta dari cahaya? Ini kezab, mendusta, mendustakan ayat Al Quran. Ya, enam. Barakahlofikum. Rasulullah SAW memiliki ayah dan ibu, ya, memiliki apa? Ayah dan ibu. Nam, sehingga beliau tercipta dari seperti kita, ya, dari air yang memancar dari sperma. Barakahlofikum. Nam dan itu bukan aib. ya. Sebahagian mereka mengingkari hal ini, ya, menyangka bahwa ketika meyakini Rasulullah diciptas melalui bapak ayah ibu berarti ini mendeskreditkan Nabi kita SAW subhanallah, ini mengingkari kenyataan ya, yang di mana Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah SAW melalui ayah dan ibu ya, Abdullah dan Aminah nah, yang kedua orang tua beliau adalah dari pendapat yang kuat kafirani ya, keduanya kafir namun Wallahu taala a'lam bis-shawab kita cukupkan dengan kafarah majelis lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik syad walailahi laa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika akhiru da'wana alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh